Йому двері, відчув під рукою пластилін і шнурок опечатки. Все було ціле, непошкоджене. Він поторгав за ручку двері квартири, вони були замкнені. Але що то за чорна маса, яка при його наближенні метнулася від дверей на останній поверх? Зрозуміло, це людина. Полковник з жалем подумав, що немає з собою ліхтарика але все ж став і далі підійматися вгору. «Хто тут?» – строго промовив А «Ану, спускайтесь сюди!» І вмить думки його обірвав удар по голові. Коваль заточився і впав би, якби не поручи сходів, що страшно затріщало під вагою його тіла, але на щастя не зламалося. За кілька секунд повз Дмитра Івановича згори метнувся якийсь чоловік, і певно утік би, якби не миттєва реакція полковника, що зводячись на ноги, встиг відштовхнутися від перил і щосили вдарив плечем утікача. Невідомий чоловік від удару по інерції рикошетом відлетів до стінки, і ковалю, незважаючи на гострий біль у голові, вдалося вчепитися в нападника. Вони довго бурюкалися у темряві на сходовій площадці. І Дмитро Іванович з останніх сил Намагався закрутити руку нападникові за спину Зрештою і він, і злодій захекалися Знесилилися І невідомо, хто з них переміг би Якби раптом у коридорах не спалахнуло світло Після убивчої пітьми Воно здалося таким яскравим Таким сліпучим, що різало очі Невідомий кинув опиратися і коваль побачив перед собою літнього чоловіка, одягненого у старе подерте пальто, з одним єдиним гудзиком і шкарубки черевики на ногах. Весь вигляд його був якийсь занихайний. І раптом Дмитро Іванович упізнав його. Ходорляве горбоносе обличчя, запалі щоки, сива жовтувата нечесана борода і хворобливий блиск великих чорних очей. Це був один із тих, з ким у присутності коваля розмовляв Андрійко. Капітанові поскаржилися сусіди Гальчинської на підозрілого діда, що з якогось часу вештається біля їхнього дому, заглядає у вікна і ковається від холоду у під'їзді. Андрійка цей старий хворий грузин не зацікавив, і він, не встановивши ніяких зв'язків з убитою, скоро відпустив його. «Що ви робите тут, Абуладзе?» – суворо спитав полковник, обмацуючи долоною голову. «Чому напали на мене?» Ошелешений старий, віддихуючись після борюкання, мовчав. «Адамадзе!» – нарешті промовив він. «Не Абуладзе, а Адамадзе!» «Нехай Адамадзе!» – погодився коваль. «То чого ви, Адамадзе, напали на мене?» – повторив своє запитання. «А хто ви такий?» – трохи оговтавшись, у свою чергу обурився старий. «Ви самі напали на мене!» «Полковник міліції Коваль Дмитро Іванович» – назвав себе той. «Не впізнали? «Я був у кабінеті, коли з вами розмовляв капітан Андрійко». «Я злякався і оборонявся». «Що вам треба було у чужій квартирі?» «Тепер Адамадзе покірно пробурмотів щось невиразне» і, здавалося, не збирався більше тікати. Проте відповіді на запитання полковника він не давав. Коваль помацав голову. «Чим це ви мене садонули?» В руках у Адамадзе нічого не було, і полковник згадав, як під час сутички щось важке, бряцаючи, полетіло вниз. Він пошукав поглядом на площадці шапку, яка впала з голови. Полковницька смужкова шапка, що врятувала його, зараз лежала на підлозі, добре пом'ята ногами. Адамадзе запростежив за поглядом полковника, теж побачив шапку, і поки коваль надумався, сам кинувся до неї, підняв і, обтрушуючи пилюку, подав господареві. «Ви заарештуєте мене?» – спитав глядаючись в обличчя полковника. Дмитро Іванович не відповів. «Ну і чорт з вами, пробурмотів старий! Ведіть! Не первина мені!» «Ходімте!» – сказав полковник, обережно примощуючи зім'яту шапку на голові. «А де ваша?» – спитав Адамадзе. «У мене немає!» – признався той. «У мене тепер нічого немає. Ні дому, ні роботи. І я дуже слабую». Вони рушили вниз. Затриманий попереду, коваль за ним – Дмитро Іванович був переконаний, що Адамадзе повністю віддався на його волю і тікати більше не буде. Внизу під сходами коваль побачив короткий залізний прут. Він кивнув на залізяку. Адамадзе смиренно підтвердив. Дякуючи шапці, сердито буркнув полковник. Та ще слава Богу, що рука у вас слабка, бо череп розкроїли б. Арештуйте мене попросив Дамандзе. Мені тепер все одно. То чого ж ви добирались у квартиру загнівної жінки? Знову спитав Коваль. Я голодний. Працював сторожем на Русанівських садах у дачному кооперативі. Літо минуло, сторожів скоротили, мене вигнали. Старий нікому ж не потрібний. Пенсії не заслужив у радянської влади, хоч лягай, то помирай. Та й здоров'я нікудишніх. От і наважився, вистежив, квартира порожня, вечорами не світиться, а підійшов, помацав двері опечатані, злякався мати справу з міліцією. А тут ви. Коваль і Адамадзе разом вийшли на темну вулицю. «Ідіть додому», – сказав полковник. Адамадзе не зрушив з місця. Дмитро Іванович, думаючи, що той не зрозумів його, повторив, ви вільні, ідіть додому і не практикуйтесь більше із залізяками на людських головах. Додому, гірко промовив старий. До якого дому? Живу у покинутій господарі Міхалупі, у собачій будці, Не знаю, чи переживу у ній зиму. Ходив у поліклініку, не приймають. Прописки немає. Я рік як з колонії. Ви ж знаєте, замкнене коло. Житла немає, не прописують, а прописати не хочуть, бо немає площі. Гм, буркнув коваль, подивиться на вас лікар. А де ваша, як ви кажете, будка? Там таки, на садах, на тринадцятій лінії. Дмитро Іванович знову скинув шапку і торкнувся голови. На ній вже спухла гуля і уражене місце нестерпно нило. Адамадзе покірно топтався біля коваля, ніби чекав ще якихось наказів від нього. Та полковник обережно натяг шапку на голову і мовчки пішов вулицею, щоправда не до гастроному, а на зупинку трамвая, щоб дістатися до метро. На Адамадзе він і не глянув, переконаний, що той більше не полізе до опочатаної квартири Гальчинської. Думки про старого грузина, з яким зіткнувся на темній площадці біля квартири Гальчинської, не покидали коваля. І не тому, що гуля на голові кілька днів болісно нагадувала про сутичку. Найбільше тому, що Дмитро Іванович не міг знайти відповіді на своє запитання, чому двічі підряд і обидва рази у зв'язку з квартирою убитої у поле його зору Потрапляє саме цей Адамадзе. Старий грузин, полковник, це відчував, а інтуїція рідко йому зраджувала. Ховає якусь таємницю. Чи не зв'язана вона із скарбами Апостолова? Адже дорогоцінності Гальчинської були із того ж скарбу. Адамадзе крутився не біля якогось іншого будинку, яких у Києві десятки тисяч, не біля якоїсь іншої квартири, а саме біля тієї, де жила Гальчинська. Та який зв'язок міг бути між скарбом Апостолова, співачкою Гальчинською і цим старим грузином? Голова у коваля пухла не так від удару, як від цих думок. Із справи про вбивство колишньої співачки, з документів і розповіді самого Адамадзе, полковник в загальних рисах знав історію цієї людини. Молодий юнкер, що втік з білою армією за кордон, через багато років повернувся на Україну з німцями, служив у поліції, не догодив начальству, втік, ховався у лісах, після війни був засуджений як поліцай на 10 років, потім іще настільки ж, рік як повернувся до Києва. Після вбивства Гальчинської був затриманий на прохання жильців будинку. Ним зацікавився і капітан Андрійко, маючи на увазі вигук співачки «Ах, як давно я тебе не бачила». Гальчинська й справді довгий час не зустрічалася з Адамандзе, який 20 років був у таборах. Але оскільки ніяких даних про знайомство цих двох людей у Андрійка не було, і у жодних свідченнях численних друзів і знайомих співачки Адамадзе не згадувався, ніхто нічого про нього не знав. Старий грузин недовго цікавив капітана, і після першої ж розмови Андріко відпустив його. Коваль вирішив знайти Адемадзе. І через кілька днів, коли на дворі трохи приморозило, перестав падати з неба мокрий сніг, вирушив на Русанівські сади. Ці десятки коротеньких вузьких піщаних провулків ліній, розташованих паралельно, так що кожний з них вів до Дніпрової затоки, об'єднаних назвою «Русанівські сади», були добре знайомі полковникові. Колись він і сам відпочивав на Русанівській затоці, на припнутому до берега списаному пароплаві. Але найбільше це невеличке дачне селище, розташоване на Лівобережжі, запам'яталося Дмитру Івановичу у зв'язку із трагедією на дев'ятій лінії, отруєнням гостями з Англії, пенсіонера Бориса Заліщука. Так уже склалося у професійному житті інспектора Коваля, що він згадував дати, роки чи інші якісь вулиці і міста у зв'язку з розслідуванням якоїсь трагедії, розшуком злочинця і не в останню чергу врятуванням людини від загибелі. Так само як письменник лічить свої роки і події від виходу книг, Художник від виставок, режисер від фільмів та постановок ним здійснених. Тепер полковникові треба було пройти трохи далі від метро, вглиб селища до лінії 13-ї. Він пішов єдиною теж піщаною центральною вулицею, яка розрізала лінії на дві половини – ліву ближчу до річки і праву трохи віддаленішу від води. Опинившись на тринадцятій, на роздоріжжі, він, поміркувавши, повернув ліворуч до Дніпра. Там, як пригадував, стояли старі халупки, зліплені чи збиті на швидкоруч після війни першими поселенцями Лівого берега. Зв'язаного з містом тоді лише випадковим човновим перевозом. Поблукавшись спорожнілими дачними вуличками, заглядаючи на подвір'я покинутих літніх осель, де нишпорили з здичавілі кішки і собаки, коваль зрештою наскочив на збиту з дощок, колись обмазану глиною і побілену, але з часом дощами і снігом облуплену хатинку, із залізної труби якої курився димок. Це була єдина оселя на всьому шляху коваля, в її жевріло життя. Він ступив на малюсіньке, нічим не обгороджене подвір'я, якщо його можна було так назвати, бо стояла безпосередньо на березі, на піску, неподалік у різу води, і, певно, заливалася під час повені. Наблизився до невисоких дверей, геть залатаних диктом, і постукав. Йому не відповіли. Він обережно відхилив двері. У малюсінькій кімнатці, схожій на камеру-одиночку, на імпровізованому з дощок ліжку біля залізної грубки типу буржуйки часів громадянської війни, змайстрованої із залізної діжки, поверх старої латуної ковдри, лежав одягнений чоловік. Чоловік повернув голову і почав підводитися. Підіймався він важко, ніби над силу, і коваль зрозумів, що чоловік хворий. Дмитро Іванович не помилився. Це був Адамадзе. Зараз, при світлі ранку, старий грузин здавався іще дужче змарнілим. Жовті щоки його запали, сива борода теж виблискувала жовтизною, а у великих чорних очах таївся біль. Адамадзе знітився, побачивши коваля. В очах старого промайнув не подив, а страх. Чим зобов'язаний? спитав він. «Прогулювався і вирішив завітати», – пожартував полковник. Старий грузин хотів у відповідь іронічно посміхнутися, але тільки скривився. «Ви слабуєте?» «Так, щось не здужується. Та й руки усе чіпляється. В таких умовах і молодість не врятує». Дмитро Іванович обвів поглядом кімнатку. «Саморобно грубо збита поличка з каструлею, двома мисками». І металевим кухлем. Старий латаний плащ на стіні. На цвяху ніякого більшу одягу, крім того, що на чоловікові. Великі колись теплі розбиті черевики біля тапчина. Струмочки холодного повітря проривалися із щілин хижі. І хмарка тепла не відлітала далеко від грубки. «Еге ж», – резюмував полковник, – «умови». «Як ви зиму перебуваєте тут? А у лютому морозець може й притиснути. Грудень і січень цього року теплі, а лютий не любить жартувати. Не те він лютий». «Як ви йшли до такого життя, пане Грузинський князю?» співчутливо промовив коваль. Адамат закинув на полковника злий погляд і нічого не відповів. «Не дивуйтесь, я дещо знаю про вас. Коли допитував капітан, «Ви сказали, що працюєте сторожем на цих садах. А тепер що ж залишилось? Бродяжничати?» «Чого вам треба від мене?» – скипів Адамадзе. «А нічого», – спокійно відповів коваль. «Дозвольте підкинути у грубку, бо вигоріла», – нахилився він до лантушка, з якого висипалося вугілля. «До речі, на які гроші живете? Адже день Бог неодмінно дає, а харчі як вийде». У мене ще є від минулої зарплатні. У всякому разі не краду. Так-так, задумливо промовив полковник. Щось треба з вами робити. Насамперед поїдете до поліклініки. Я домовлюсь, щоб прийняли. Можливо, влаштують до лікарні. А там побачимо. Адамадзе підозріло глянув на полковника. Чому ви маєте піклуватися про мене? Адже я належу до тих, кого колись називали... «білогвардійською сволотою», «а пізніше фашистськими лакузами». Одне слово «ворог». Просто по-людському людина не повинна жити в таких умовах. «Ви на колимі ніколи не сиділи», – ущіпливо буркнув грузин. «Людина й не таке може витримати, особливо коли вона ворог». «Я думаю», – спокійно зауважив коваль, «ми з вами один з одним уже давно розрахувалися». Я своїми помилками, ви своїми бідами. Судячи з розповіді капітана Андрійка, на ваших руках немає крові. Хіба що з часів громадянської війни. Але ви тоді були зеленим юнкером, обдуреним ідеєю порятунку Росії, і проти вас йшли так само і зі зброєю в руках. Може тільки під час служби в поліції? Дуже короткочасної, вкинула Дамадзе, яка, слава Богу, не закінчилася розстрілом, як бувало з тими, хто уникав каральних операцій. Я вчасно зумів втекти від гестапо. То була ціла епопея, дуже тяжка. Я два роки ховався у лісових нетрях, жив як звір, та про це довго розповідати. Правда, нещодавно ви знову вчинили, як заклятий ворог. У мене гуля на голові досі не є. Адамадзе опустив очі. Це жарт, сказав Пупаузі Коваль. У мене до вас тільки одне питання. Прізвище Апостолов для вас нічого не значить? Він пильно глянув на старого грузина. Проте жоден м'яз на обличчя Адамадзе не ворухнувся, Так наче чоловік чекав цього запитання і був готовий до нього. Уперше чую, відповів той. Як ви кажете, Апостолов? «А хто він такий?» «Ну, не чули, то й не треба», – погодився полковник. «А я гадав, що колись ви знали цю людину». Виходить, помилився. «Повернемося, як кажуть французи, до наших баранів. Якщо маєте бажання, розкажіть докладніше вашу біографію. З того, що ви розповіли капітанові, я зрозумів, що вона дуже складна. Але тоді в міліції ви були вкрай лаконічні». «Що це, допит?» Ні в якому разі, відповів коваль, не маю права, просто дружня розмова. Гм, гмукнув старий, дружня. Проте, будь ласка, мені немає що приховувати. Стільки допитів пережив за життя. Висвітили мене ваші, як на рентгені. Але, будь ласка, тільки що розповідати? Було всякого, і на коневі, і під конем. Найбільше під конем. На долю, кажуть, не скаржиться, але для мене вона найчастіше мачухою була. Так що вас цікавить? Як ви потрапили на службу до німців? Адже загалом російська еміграція у війну була на боці Радянського Союзу. Російська еміграція різною була. Одні допомагали, хто як міг Росії, коштами, опором. Інші записувалися у німецьку армію, у спеціальні білогвардійські частини. Я не був ідейним емігрантом, догасла за віру царя і батьківщину після того, як постаршав і трохи розібрався у політиці, збайдужив. Тому згодився піти у залізничну сторожу, куди набирали військовополонених, які в такий спосіб вибиралися з таборів і рятувалися від голоду й смерті. Інакше я не потрапив би знову до Росії. Німці якраз охоче брали на таку службу колишніх офіцерів, бо ми знали мову. У вас тут були якісь інтереси, маєток або іще щось? Ні. Я не сподівався на якісь особливі статки, якщо переможуть німці. Будучи командиром кубки таких, з дозволу сказати, солдатів, які не дуже ревно несли службу на невеличкій станції, боялися на крок відійти від залізниці, а декотрі поглядали у бік лісу, подумаючи, чи не чкурнутий собі додому, я швидко розчарувався і в німцях, і в туманному ідеалі батьківщини, розтоптаної більшовиками, від яких її треба визволити. І скоро вирішив, що визволяти і не варто. Якось на станції зустрівся з одним із колишніх поміщиків, що повернулися із німцями на свої землі. Він, зітхаючи розповів, як його, отамана антибільшовицького загону, в роки громадянської війни зустріли колишні сподвижники. Повернувшись у своє село, знайшов кілька дядьків, які колись під його проводом вовчою з граєю гасали поповіту і якось уціліли за радянської влади. Скинувши шапки і опустивши очі, вони стояли перед своїм паном у приміщенні колишньої сільради. Пригадуючи їхні імена, поміщик привітав сподвижників з визволенням з-під більшовицького гніту і закінчив свою коротку промову так. «Дякуючи армії великого фюрера, усе повертаються на круги своя. І тепер я можу нагородити вас, хрестолюбивих воїнів проти більшовицької зарази, за вірну службу». «Тобі, Петре, – звернувся він до одного з чоловіків, що стояв попереду, – даю десять десятин родючого ґрунту. Відміряйш від хрещатої балки у бік китай-лісу. Тобі, Іване, – звернувся до другого, – так само десять, від олійникового гаю до шляху. Тобі, Павле, – дядьки слухали, згідливо кивали, але обличчя їхні не світилися радістю. Вони переступали з ноги на ногу, бгали в руках картузи, шапки і відводили очі. Отаман помітив це і спитав. Щось ви не дуже радієте, добродії? Скажи, Петре. Вельми дякуємо, пане Атамане, за вашу ласку, вклонився чоловік. Та от яка біда. Як ту землю обробити? Коня, не кажу вже трактора, немає. Знову ж таки реманент. Ні плуга, ні сівалки, та й засіяти нічим. Дякуємо, пане Отамане, але ж і робити на тій землі нікому. Вдома лише старі баби, хлопців погнали на війну, а дівок уже кличуть до Германії їхати. Чоловік замовк і ще раз вклонився. А ви, уже сердито звернувся до решти колишній поміщик, вам теж земля не з руки, наприклад, ось тобі спитав молодшого чоловіка. «Та я хіба, – вклонився той, – дякуємо уклінно, але ж і в мене ні коня, ні зерна, хоч плач!» Вислухавши селян, отаман сів за стіл, охопив руками голову і гірко промовив. «Господи, що з вами більшовики поробили, що ви від землі відмовляєтесь? Скільки крові за неї проллято! Господи, господи, і все даремно. І він заплакав. Дядьки похмуро мовчали, бгали в руках шапки і дивилися собі під ноги. Таку історію розповів мені на станції той чоловік, продовжив Адамадзе. І тоді я теж подумав, що проливати кров за святу Русь, тим більше за Русь під німцями, не варто. А незабаром сталася зі мною біда. Упав з містка і пошкодив ногу. Солдати віднесли мене у сільську лікарню. Тут, повільно одужуючи, я зазнав ще одного морального стресу. Не вірив своїм очам, що сільська лікарня, обладнана за радянської влади у колишньому маєтку старого хірурга, який лікує мене. Виходить, не всіх більшовики розстріляли, не всю інтелігенцію знищили, закінчив Адамадзе. Це перевернуло мою душу. Але, незважаючи на таке ваше прозріння, ви, одужавши, знову подалися служити німцям у поліцію, зауважив коваль. Бачите, я спочатку здобував шматок хліба грою на піаніно. Я добре грав і на піаніно, і на інших інструментах, і це мене рятувало від голодної смерті і в еміграції, і у війну в Києві. Вас що, музикантом взяли до поліції? «Ні, звичайно. Я грав якийсь час у кафе. Мене помітив Гауптштурмфюрер і, довідавшись, що я служив у німецькій залізничній варті, запропонував іти у поліцію». «У якому кафе ви грали?» «Я вже не пам'ятаю назви. Здається, звалося просто кафе». «Ну, а щодо служби в поліції, то категорично заявляю, у мене руки не в крові. Я всіляко уникав каральних операцій, Намагався не йти на облави. Тому невдовзі викликав велике незадоволення начальства. Справа запахла підвалами гестапо або бабиним яром. І я втік. Побоюючись, щоб мене не знайшли, ховався у лісових хащах на полісі, в таких диких пропащих місцях, куди не те, що німці, а й партизани не заглядали. Викопав землянку, обплав деревом, і прожив з такою піччю. Адамат закивнув на свою буржуйку. Дві зими. Влітку й восени збирав ягоди, корені. У маленькому озерці ловив пічку рів. Іноді сельцем, птахів. Від хліба і м'яса від вик. Мав автомат, але стрельнути боявся, щоб не притягти чієїсь уваги, не відкрити схованки. Одне слово «жив, як то Робінзон». Ще якийсь час-то ходив би голий, бо повністю обносився. Та коли влітку 44-го прислухався до гуркоту гармат, що з дня у день посувався усе далі на захід, здогадався, що Київ визволено, і вийшов з лісу. Ви не боялися повернутися до міста, де служили в поліції? Адже вас легко було впізнати? Не так і легко. Я дуже змінився за ті два роки, що прожив у лісі пустельником. Сам себе не впізнавав. Проте Адамат затяжко зітхнув. Виправі, мене упізнали і заарештували. Десять років таборів, а потім іще майже десять додатково, бо я принайменше нагоді тікав. Мене ловили і додавали нових років. А потім іще й поселення. Ви могли вибрати інше місто, де вас ніхто не знав? Я дуже полюбив Київ. Коваль відчув, що Адамадзе з ним нещирий, чогось не договорює. Не все зв'язувалося в його розповіді, не все було логічним. Полковник аналізував те, що говорив Адамадзе. Розповідь, як тікав і ховався від гестапо, звучала правдоподібно. А от мотиви, що привели колишнього білогвардійського підпоручика до німецької армії, не викликали віри. І справді, Адамадзе не був ідейним борцем з більшовизмом, що ж тоді штовхнуло його в обійми гітлерівських служб. Почуття коваля були суперечливі. З одного боку, кредо полковника за всі роки його служби, хоч з якими викривленими душами стикався, ґрунтувалося на вірі в людину. І він вважав, що часом не докази, факти виявляють істину, а довір'я людині. Яка внутрішньо сама терпить від того, що приховує істину Але з другого боку він не міг відмовитися зараз від інтуїції Яка підказувала, що Адамадзе замовчує головне Проте Дмитро Іванович не висловлював голос недовіри Не підловлював, боячись, щоб старий не образився і не замкнувся в собі Чого-чого о -чого, терплячості у Дмитра Івановича вистачало вони ще довго розмовляли. Коваль співчутливо поглядав на жовте запале обличчя колишнього князя. Жалюгідний, хворобливий вигляд старого не міг не викликати співчуття. Коваль дотримав своєї обіцянки. Знайомий Дмитру Івановичу лікар не тільки оглянув Адамадзе, але й влаштував його на обстеження у районну лікарню. Правда, незабаром приятель подзвонив полковникові, і повідомив, що справи його протеже кепські – запущений невиліковний цироз печінки. Адамадзе виписали з лікарні додому, оскільки чоловік був приречений, і ніяке лікування не допомагало. Дмитро Іванович теж знав, що в таких випадках, як неоперабельний рак, остання стадія цирозу, тощо, від хворого намагаються позбутися. Мовляв, щоб останні дні людина провела не в казенній палаті, а у власній хаті серед близьких, а насправді, щоб не псувати своєї статистики і не морочитися з неминучим похороном. Та Вадамадзе не було ні хати, ні рідні, і Дмитрові Івановичу довелося використати весь свій авторитет, щоб, приховавши його хворобу, влаштувати у будинок старих на околиці міста. Це було дуже нелегко, і вдалося тільки тому, що директором будинку. Був колишній підлеглий полковника, який сам не першої молодості, відслуживши у міліції, перебрав цю посаду. Через кілька днів після того, як Адамадзе поселився в будинку старих, полковник вирішив відвідати його. Сама будівля, до якої увійшов, розшукуючи старого грузина, була далеко не новою, навіть ветхою, і пасувала до більшості її мешканців. Цей ще дореволюційний будинок готельного типу, який тоді називався пансіонат у мебльовані кімнати, у 30-х роках став звичайною багатоквартирною оселею, а після війни був розгороджений на маленькі комірки і переданий соцзабезу. Варто було Дмитру Івановичу переступити поріг, як вніс ударили в специфічні пахощі запраної білизни, кухні. І ще чогось невиразного, але завжди відчутного у обжитих комунальних оселях. Довгий коридор не відзначався чистотою. У ньому по підстінами тиснулося кілька зігнутих життям скособочених постатей. З причинених дверей уздовж коридора долітали тихі розмови. У одній кімнаті, сидячи на ліжку, плакав дідок. У більшості віджилих безпомічних мешканців були погаслі відчужені обличчя. Хоча, коли полковник посувався коридором, дехто з цікавістю поглядав на нього, прицінюючись, чи не новий це пожилець, коваль раптом злякано уявив себе на їхньому місці. Зрештою, ніхто не застрахований від несподіваних поворотів долі адже тільки у такій знедоленій країні, як Стара Росія, Могло народитися у народі гірке безнадійне прислів'я від тюрми і від торби не зарікайся. І потім воно надовго визначило долю суспільства. Полковник поквапливо минав коридор, в кінці якого були сходи на другий поверх. Він щойно прогулявся оживим передвесняним містом. Навіть у кам'яних джунглях відчувався подих близької весни. Вітри з Атлантики і Середземно-мор'я несподівано принесли різке потепління. Небо стало високим і синім. Неприбраний за зиму сніг на вулицях став сірим, дірчастим і осів. заспівали струмочки, заметушилися, зацвірінчали горобці, ожили дерева, обдурені раннім теплом. І на гілочках їхніх набубнявили бруньки. Та найбільше наближення весни відчувалося у повітрі. Воно стало запашним, з присмаком чогось п'янкого. З кожним ковтком його у грудях ставало легше, на душі безжурно і безтурботно. Після такого світлого ранку хирляві постаті у темному коридорі здалися ковалю тінями з потойбічного світу. «Що завгодно», – подумалося Дмитру Івановичу, – тільки не завершити ось так життя. І його знову штрикнула болем згадка про Наталку, який присвятив мало не все життя, і яка, виїхавши, відчужилася від батька, покинувши його повністю на піклування ружени. Долаючи неприємне почуття, коваль пройшов коридором і піднявся на другий поверх, відшукуючи потрібну кімнату. Біля дверей кімнати, де жива Дамадзе, полковник зупинився. За нею долітав тихий дзвін гітари і хрипкий голос старого грузина. Коваль прислухався. «Мількають арбатом знайомі лица. співав Адамадзе, «циганки проносяться в снах». «Падайте бокали, поручик Галіцин, Харнет Абаленський, налейте віна». Дмитро Іванович потоптався біля дверей, не хотів заважати, Розумів, що старому зараз не до нього, вирішив дочекатися кінця пісні. Четвертые сутки пилают станицы, тем часом долетало з кімнати, Потеет дождями донская земля. Не падайте духом, поручик Галицин, Карнет Абаленский, седлайте коня. Однак з сусідньої кімнати вийшло двоє дідів із світлим пушком на голові, схожих на близнят і ковалю стало незручно стовбичити під дверима. Він постукав і відчинив двері. Адамат забув сам у кімнатці, яка відразу неприємно вражала. Сірі без шпалерів, покватані колись невиразною фарбою стіни, які взялися плямами. Єдине брудне вікно, вичовгана ногами підлога, з такими чорними затертими маленькими килимками біля кожного з двох ліжок, ніби вони лежали на цьому місці, від часів потопу. Тішили око тільки кольорові фотографії, розвішані над одним ліжком, та горщик із невеликим зеленим кактусом на підвіконні. Він сидів на ліжку, застеленому сірою картатою ковдрою, яку можна побачити тільки в казенних місцях. І схиливши голову, сумно перебирав струни гітари. Побачивши Дмитра Івановича, відклав гітару і здивовано промовив. «Ви...» І відразу додав, «Дуже добре, що прийшли. Думав, більше вас не побачу. А нам треба ще раз поговорити. Сідайте на оце ліжко», – показав на друге ліжко, що стояло навпроти. Стільці розвалилися, забрали на ремонт, а сусіда звечора гостює в онуків. У каваля тьохнуло серце. Дивись, Адамадзе й розповість йому щось важливе. Проте старий грузин не продовжив своєї думки. Мовчки знову взяв гітару, і, схилившись над нею, став пощипувати струни. Здавалося, він відразу і забув про коваля. Пролунав акорд, і хрипко, з викликом в голосі, Адамадзе заспівав: А коні все ближче проносяться к яру, в алеях циганки зустрічають розсвіт, а в кімнатах наших сидять комисари. И девочек наших ведут в кабинет. Полковник терпляче слухал. «Ах, русское солнце, великое солнце!» Спевав далее Дамадзе. «Корабль императора застыл, как стрела!» «Поручик Галицин, а может, вернемся? Зачем нам другая, чужая земля?» Раптом старый обервал песню, Поклав долоню на струны, Пропыняючи их нерукотанье, на очах у нього були сльози. — Ось так, полковнику, — скрушно промовив він. Коваль пильно поглянув на Адамадзе і нічого не відповів. Він розумів його. Перемігши себе, Адамадзе знову торкнувся струн. — О, ти, синє небо Росії, ніколи не розстанусь з тобою. І березки, як дівки басиє, на прощання мені машут рукой. Без тебе я ничем не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, що я завтра повешусь, а сьогодні я просто нап'юсь. Старий неквапом оглянувся на тумбочку, що стояла між ліжками, мов би шукав на ній склянку з вином. Та годі про це, даруйте, не можу без сліз, промовив він, витираючи долоною очі. Що то старість? Крутила мною доля, як чорт світом. Колись я боявся смерті, а тепер знаю, немає нічого більш страшного, ніж саме життя. Особливо таке, як було у мене. Він сумно повторив речитативом. Ах, руське сонце, велике сонце, уже ні змініть нам курс корабля. І наостанку доля жорстоко поглузувала з мене Дмитри Івановичу, Дозвольте вас так називати. Коваль кивнув. Дуже жорстоко, повторив Адамадзе. Щоправда, цього разу вже востаннє. В очах старого спалахнув божевільний вогник. Вона завжди знущалася з мене. Бачила, як я бився в житті, як риба об кригу. І сміялася з моїх жалюгідних сиркувань, щоб наприкінці приготувати пекельний подарунок. Ви думаєте, я не знаю, що залишилося мені кілька днів? Ну, місяць. Я зумів зазирнути в лікарні у свою історію хвороби. Спасибі вам, Дмитри Івановичу, за піклування, але запізно. Довго чуже місце у цій багатільні я не займатиму. І ця гітара знову повернеться на своє запилене місце у кімнаті відпочинку. І теж забуде мене. Я ось що хотів Дмитра Івановичу. Адамадзе замовк на кілька секунд. Насамперед, вибачитися перед вами за брехню. Я правди не сказав, коли знайшли мене на садах. Моя легенда була тільки схожа на правду, але неправда. Коваль хотів зауважити, що він про це здогадувався, але стримався. Розповідь буде довгою. Майте на увазі, ви перша і єдина людина, якій я все розповім. Не криючись, як на сповіді. Адамадзе гірко посміхнувся. Ніколи не подумав би, що доведеться сповідатися не пастирю, а полковникові радянської міліції. Несповідимі шляхи твої, господи. То з чого почати? Припинивши свої ламентації, замислився старий грузин. Почнемо, мабуть, з Канади. Ні, краще з Апостолова. Я тоді збрехав вам, знав я Павла Амбросівича апостола, знав. Більше того, залицявся до його дочки Клави і збирався після випуску з училища одружитися. Жив я тоді у Харкові, вчився у Юнкерському, але почалась революція. Я достроково одержав чин підпоручика-артилериста і став воювати проти більшовиків. Потім страшна голодна еміграція, Константинопіль, Бельгія, Конго і нарешті Канада. Там я зустрів людину на прізвище Гущак. Ви, звичайно, не чули про такого, хоч у свій час він гримів на Україні. Чу, чу. посміхнувся полковник. Адамат здивовано витріщився. Чу, чув, чув повторив коваль. Розповідайте далі, Антоне Надаровичу. «І про Апостолова знаєте, і про Гущака? пробурмотів грузин? Дивовижно. Виходить, я вам не відкрив якоїсь таємниці, якщо скажу, що повернувся в Європу і записався у німецьку армію, щоб потрапити сюди і знайти скарб Апостолова. Мені про історію банку розповів сам Гущак, з яким я товаришував. Правда, він ні за що не хотів точно назвати «Місце сховки», бо й сам збирався повернутися і розкопати. Він таки повернувся, сказав Коваль, і загинув по дорозі до сховки тут під Києвом, на станції Лісовій. Адамазе знову здивувався. Виходить, у нього були дві сховки? Андрій Гущак приїхав до Києва, бо тут у нього жили невістка і онук. І спочатку, очевидно, поїхав перевірити ближчу, в якій були паперові гроші в екселі і фальшиві діаманти – стрази. На той час її уже випадково виявили будівельники. Коваль на щирість відповідав щирістю. «Он як?» – похитав головою Адамадзе. «Хитрун! Виходить, вчинив так, як колись фараони. У піраміді влаштовували два поховання. Одна камера справжня з тілом і коштовностями царя, а друга фальшива, яка відводила грабіжників». Найчастіше злодії розкривали обидві, зауважив Коваль. Так і в цьому випадку сталося. Основна сховка була у Вербівці, під Харковом. Адамадзе докладно розповів про свою епопею в окупованому Києві, про кафе Едельвейс, Люцію і гауптштурмфюрера Курта Рауха, про врятування апостолова від знищення есесівцями. «Ми довго морочилися із старим», згадував Адамадзе але нічого витягти з нього не могли. Та коли він якось пробурмотів «вербівка», і я зв'язав це так само випадково з роненим «вербівка» гущаком у Канаді, то припустив, що треба шукати село або хутір з такою назвою. «А де міг Раух переховати знайдені ним і вами цінності?» – спитав Коваль. «Як ви думаєте, Антони Надаровичу? «Де? Оце головне питання». Ні у службовому кабінеті в Гестапо, ні в своєму особнячку він не сховав би. Гауптштурмфюрер, звичайно, велике себе, але й над ним стояли. За їхніми законами мав би знайдене відразу передати державі. Було б йому не переливки, якби в нього знайшли сховане. Довелося б спуститися у той самий підвал в Гестапо, де допитували, тільки вже не господарем. Не забувайте, що він і мене боявся. Не будучи до кінця впевнений, що я розбився на смерть, боявся, щоб я не написав донос його начальству. Як не крутий, а за елементарною логікою мав би сховати у такому місці, де не шукали б, і яке міг би легко контролювати. Так, так, погодровався Коваль, чекаючи далі сміркування Дамадзе, і вже здогадуючись, куди той веде. «Маєте рацію, Антони Надаровичу. Та чи була в нього така сховка у чужому окупованому місті?» «Гадаю, була. Імовірно, у коханки Люції, тобто Людмили Гальчинської?» «Так». Запала пауза. Кожний із співбесідників обмірковував почути. «Ото я й хотів вночі перевірити її квартиру, та не встиг, ви перешкодили». Так-так, мимоволі погладив коваль свою голову, хоч гулі на ній уже не було. Втім, якби і знайшов, діло пусте. Тепер я знаю, що не мав в мене часу багатіти. Нащо тепер мені все? Сумно закінчив Адамадзе. Після нової паузи у розмові він раптом спитав. Уже знайшли, хто її вбив? Нібито. Шкода, блиснувачі Магрузин полковник не зрозумів старого. Це збирався зробити я, жорстко мовив Адамадзе. Після визволення Києва вона вмить перекинулася до нової влади і навела на мене НКВД-стів. Ми зустрілися з нею на площі Калініна, де стратили гестапівців, і це стерво упізнало мене. Через кілька днів я вже стояв перед судом. Десять років. Тепер як десять днів. А тоді я рвався з тоборів, щоб знайти і забрати у неї коштовності, утікав, набрав ще десятку. Вона й штурм фюрера, певно, виказала. Він, можливо, затримався у Києві за наказом начальства, замітав сліди. Проте не виключено, що головним для нього було забрати у Люції, якщо ховав у неї, ці мільйони. І не встиг. Упіймався, хоч був дуже обережний, як кажуть, жадність фраєра згубила». Втім, сумно додав старий, і мене так само. Якщо не секрет, хто її вбив? Нарештовано одного чоловіка, але суду ще не було. Обшук у неї робили, пожвавився Адамадзе. Звичайно. І знайшли коштовності. Кілька дрібничок. Обручки, сережки. За них її і вбили. Кілька дрібничок, недовірливо перепитав старий грузин. «Там має бути велика залізна коробка, повна коштовностей, а не якісь сережки. Цілком, можливо, в неї з іншого джерела, коли вже міліція коробки не знайшла», – розчаровано мовив Адамадзе. «Гаутштурмфюрер грабував, де тільки міг, багатих євреїв, крамниці. «А можливо», – міркував далі в голос старий, – «Раух подарував їй обручки із скарбу, не відкриваючи всієї таємниці а коробку десь інде переховав. Або, може, такий б примудрився відправити в Німеччину. Та хоч би як, а мене все це тепер не обходить. Шкодую тільки, що нещасна Росія втратила. У мене чорт забирає тепер інша проблема. Де закопають? Мало не вигукнув зло Адамадзе. Чи не закопають, а поріжуть на шматки колишнього князя студенти-медики? «Я ще сам поцікавлюсь висновками медиків, спробував заспокоїти старого коваль. Ви в історії хвороби, певно, не все прочитали, як слід». Ет, махнув рукою Адамадзе, – «як співається у пісні, «уже не змініть нам курс корабля». «Я вам ще одну заспіваю – табірну». Сам поклав на музику слова якогось поета, теж зека, на прізвище, здається, домовито. Старий знову потягся за гітарою – И, похылывши голову, тихо заспевал. «Знаю я, далеко нас загонят, Где-то в тундре в жестокий мороз Без молитвы меня похоронят У корявых застывших берез. И никто не разыщет могилы, Никогда не узнает о ней, Только ветер протяжный и стылый Будет выть над могилой моей. Только горькие листья березки «Будуть падать, як сльози с ветвей!» Адамадзе раптом припинив спів і розридався. Коваль налив йому води, але старий відмахнувся. «Я втомився, полковнику, дуже втомився! Я хворий!» – пробурмотів, схлипуючи він. «Залиште мене, прошу! Я вас дуже прошу!» Коваль глянув на мокрий від сліз, жовтий як лимон обличчя Адамадзе, підвівся – і тихо вийшов з кімнати. Через кілька хвилин він покинув цю юдоль суму і спогадів. Капітана Андрійка Коваль застав у кабінеті в доброму гуморі. На колегії його похвалили за чіткі оперативні дії і дізнання у справі вбивства колишньої співачки Гальчинської, про яке багато говорили у місті. Отакі діла», – похвалився капітан, «Вашими молитвами, вашою наукою і допомогою користуємось. Полковникові не хотілося псувати настрій начальникові карного розшуку, і він відмовився від свого задуму розповісти Андрійкові про Адамадзе. Адже капітан хоч вийшов на слід старого грузина, проте не зацікавився ним як слід і не розробив його. Натомість Дмитро Іванович поздоровив капітана, і побажав йому і надалі так чітко, оперативно розкривати трагедії і знаходити винуватців. І нехай не більше, а менше таких тяжких і сумних пригод у місті. «А воно все ж більше», – зітхнув Андрійко. «Два нерозкритих убивства ще висять у мене ось тут», – капітан поплескав себе по потилиці. «Загальчинську слабово похвалили, навіть відзначили цінним подарунком». А ці два накрутили хвоста. Остапе Володимировичу змінив тему розмови Коваль. А де ключі від квартири Гальчинської? Ви ще не передали їх у ЖЭК? Адже ці ключі, певно, не речовий доказ. І до справи ви їх не приєднали? Ні, відповів капітан. Але чого ви, Дмитри Івановичу, знову? Андрійко хотів сказати за рибу гроші, але стримався за Гальчинську. З нею покінчено. Так, погодився полковник, розумію, мені тільки ключі потрібні. Немає таких ключів Дмитро Івановичу, незадоволено промовив господар кабінету, хіба я вам не казав. Після вбивства Славо замкнув квартиру і гайнув в аеропорт. Ватінкою молоток, як ви знаєте, викинув у урну, начкалова. А ключі тікаючи він випадково поклав не у Ватінку, а до кишені штанів і виявив їх тільки у Борисполі. Там, за його словами, і викинув їх. Ми їх не знайшли. Користалися своїми. «Значить, квартира і досі порожньою стоїть?» «Так, опечатана». «Я все ж таки хотів би до неї заглянути». «Ну, Дмитре Івановичу, надув губи капітан, там абсолютно нічого немає. Я ж сам обшукував. «Вірю, вірю», – погодився коваль, «знаю вашу доскіпливість. А все ж хочеться побувати в ній». Андрійко знизав плечима і висунув одну з шухлят столу. Ось мої ключі. Оце й підходить, показав надовгастий плаский предмет. Ключ не ключ, відмичка не відмичка, там один замок, другий поламаний. Коваль узяв ключ, і словами я скоро поверну, покинув кабінет, залишивши в ньому збентеженого і сердитого господаря. У затишній квартирі Гальчинської Дмитро Іванович змахнув труху із шкряного крісла, в якому, певно, любила сидіти співачка, а може й сам Гауптштурмфюрер, і опустився на нього. Довго сидів він нерухомо. Полковник як актор входив у роль. Уявляв собі життя, що буяло в нині мовчазних стінах квартири, персонажів трагедії цього життя. У думці він ставав Гауптштурмфюрером, володарем скарбу, Міркував, де він сам при потребі сховав би коштовності. Капітан сказав правду. Сама кімната і все в ній було детально оглянуто, обшукано. Стіни вистукано і перевірено спеціальним приладом. Нічого в них не ховалося. Під підлогою теж нічого не було. У меблях, крім тієї сховки у шафі, яку виявив Андрійко, більше цінностей не знайшлося. Капітан навіть шкіряну обшивку сидіння у кріслі, на якій сів коваль, безрезультатно підірвав, і тепер під ногами було повно з лежалої трухи. Відчуваючи своє безсилля, коваль відкинувся головою на високу стінку крісла і замислився. Через хвилину другу він стрепенувся. Здається, задрімав? Полковник злякався. Невже таки старість? Ні, ні, він просто погано спав цю ніч. Снилися якісь кошмари, у снах все дико змішалося, а посолов танцював з адамадзе, Есесівці гралися алмазами, і Раух ковтав їх, як галушки. Голі дівчата збирали розкидані по землі персні, а він, коваль, бігав від одної до другої, складаючи коштовності у залізну скриньку. Отже, знову підсумовував у думці полковник Андрійко з помічниками. Тут усе винишпорив. І виходить, Адамадзе, немає рації, підозрюючи, що гауптштурмфюрер Раух сховав коробку у коханки. Якщо ховав би, то певна річ у якійсь стіні, котрі грубі, у три-чотири цеглини, як будували колись. Цей будинок теж старий, дореволюційний, як і оселя, де живе тепер Адамадзе. Але вигідно відрізняється від будинку старих. До революції він, очевидно, планувався як доходний дім, а пізніше зазнав внутрішнього перепланування. Міркуючи про це, Дмитро Іванович подумав, що слід поцікавитися у старожилів, які тут були раніше квартири. Можливо, ця квартира Гальчинської під час війни мала не одну хоч велику кімнату з альковом та кухнею, а дві. І Раух сховав цінності у стіні другої – що згодом відійшла до сусідів. Втім, це була лише одна з версій, і полковник міркував далі, виладнуючи в думці і інші, знову і знову оцінюючи розповідь старого грузина. Коваль ще та іще оглядав стелю, стіни, кімнати, вивчаючи архітектоніку квартири. Він не був фахівцем-будівельником, але сищик, на його думку, хоч і не все може знати, але про все повинен здогадуватись. Відкинувшись на високу спинку крісла, він дивився вгору, мов би, як часом дорікають ущіпливо, хотів узяти факти зі стелі. Несподівано його увагу привернули решітки у стелі по всіх чотирьох кутках. Що це за решітки? Навіщо? Дмитро Іванович знав, що у високих кімнатах, вгорі, на стіні, під замісінькою стелею, Борючись із вогкістю, обладнують вентиляційні гнізда. Але чому вони тут не в стіні, а в самій стелі? Причому вони ну, такі уже й високі, чіпкі очі його звузилися. Міркування коваля закінчилося тим, що він вийшов з квартири і вирушив шукати в домі якусь драбину. Зрештою, знайшов у сусідів Гальчинської стару дерев'яну драбину із слідами численних плям від олійної фарби, крейди і землі. Ледве затяг її у квартиру і, скинувши піджак та засукавши рукави сорочки, поліз вгору. Побілені жалюзні решітки легко відсовувалися. У старі часи у доходних домах вентиляційні гнізда робилися широкими, щоб зручно